І хоч що кроку розбризкувало бальзами, але здавалося колишнім яничарам, що сморід тут стоїть набагато тяжчий, ніж у їхніх нужденних кам'яницях, де тхне пріллю, брудом і міцною чоловічою сечею. Яничари Гасанагини забаром освоїлися в цьому дивному побуті, так само тинялися знудговано, скрізь всовували свої носи. Створювалося враження, ніби султанша понатикала своїх людей повсюди. Їх остерігалися, побоювалися, обходили боком. Вельможі поглядали боязко. Султанські кухарі підкладали жирніші шматки. Гаремні євнухи давали дрібні дарунки про всяк випадок, бо чомусь думалося їм, ніби хорем наставила цих зарізяк для підглядин саме за ними. Тут, на волі. Чимось вирізнитися з-поміж палацової челяді хавашів коли ти не займав тут найвищих становищ, мабуть, не вдалося ще нікому і ніколи. Заслуги винагороджувалися дарунками, злочини або й простених нехлюйство каралися смертю. Одне вело за собою ненависть, друге забуття. Та й вся ця складна будівля, звана султанськими палацами, виникла не для того, щоб тут хтось, крім самого падишаха, міг займати осібне місце, а тільки як підніжжя величі можновладця а звертає увагу на підніжжя. Першим османським емірам, які нахабно замахнулися на велич сельджуцьких султанів, навіть не снилася та розкіш, якою оточать себе їхні нащадки. Ще Фатіх, входячи в повержений Константинополь, не міг похвалитися пишним двором і тисячною челяддю. Але перед очима стояли залишки величі царгородських імператорів, у серці своєму проніс Мехмед-завойовник дивну любов до візантійської принцеси, яку зробив своєю улюбленою жоною, заховавши її під іменем Гюльбахар. І, може, ця любов спонукала його перейняти від імператорів, відповідно застосовуючи і змінюючи майже весь двірський церемоніал, усю надмірність і марноту їхнього побуту, описаного ще імператором Костянтином Багрянородним. Імператорські палаци були сплюндровані яничарами Фатіха. Султан не став відновлювати руїн, а звелів поблизу споруджувати свій палац, гідний великого завойовника цієї столиці світу. Місце було обрано навпроти одної з брам царгорода, по якій під час облоги била найбільша султанська гармата. Браму назвали Топкапи. Від неї назва перейшла і на палаци. Їх так і звали відтоді – Топкапи. Будував Фатих. тоді його син Баязид, султан Селім, Сулейман Так само не мав наміру відставати від своїх предків Тоб капи вже були не просто будівлями Нагромадженням розкішних залів, безконечних покоїв, заплутаних переходів, міцних мурів і брам То був цілий світ Гемерний, складний, жорстокий і безжальний Світ, в якому мав панувати один чоловік Решта гнітилася, принижувалася Упосліджувана, плазувала і жорстоко відплачувала за своє сите позолочене рабство всім, хто лишався поза межами топкапи. Священну особу султана оберігали гулями, олгани, муфреди. Від них ховалася смерть ангели, що допитують чоловіка після смерті втікали від цих молодців іноземців. Вони жахали своїм виглядом мункара і діями. Некіра. Під час селям Ликів Есаул їхав попереду султанської карети і розганяв народ криками й палицею. 120 огланів озброєних золотими шаблями супроводжували султана, безламно ревіли: "Хаса, сторонись!" Замикали похід по хмурі чубдари і дурбаші з довгими дубцями в руках моби втілення покарань, які щедро і невпинно роздає султанська влада. Близькість до особи падишаха, хоч і приховувала в собі постійну небезпеку, водночас сповнювала цих людей неймовірною пихою. Найостанніший писець Ядзиджі з Топкапи почувався могутнішим за якогось Санджакбега з далекої провінції. А який-небудь охоронець султанський пантофель, намотувач чурбанів або спальний хаджіб, випромінював всемгутність мало не таку саму, як Великий візир або члени султанського дивану. Водночас у палацовій ієрархії не було ніяких таємниць. Кожен знав своє місце